Gure gomita, gurekin ladix, arruxak garai. E, gunon, zuri ladix. E, gunon zuri bai. Uai, ahizira, lan talan zuen uh, animazio handia duzue urtean, haste buruntakoa. Ba, azken uh, txampan txartor gira, eta, bo, gero, lanean hasi ginen, duen den uh, prestatzen, beti uh, uda ondotik asten gira, tuku-tuku, baina egia da, azken uh, egun eta aste horietan, uh, metatzen ari uh, dela. Hale, prestizte, gaiten alda. Ba, ba, ba. ba, ba. Kasik. <risa> <risa> Azken anturaketa batzu, baina be, ez ez ez gehin aprez da, komunikazio lanak iten ditugu. E, Bi artigora, karpandia antulatzen hori zaindu beharko, eta hosti dardian deia montaketa kasit. Ta... Baina, keman eta hori guzia. Hori guzia. Txukondu. Baina. Sehaskako idakazle, aekan ere idakazle, kulturmunduan militante, gixare, zaguna, integrazio batzordearen bultzatzaileetan izan zida, eba aipatzen aldu ere azkenik, izan dira handik bezalako olkarte kokide zida, e, baltsan nola ez hori aipatu haipatu behar ditugu, ez dakit aski ukanen dugunez, hori matez. Ba, ikusko e, hor? <laughs> Ziburuk adoptatu zaitu? Edo zoguzu adoptatu Ziburu? Ba gehi honik, <laughs> edo bizen zuetan izan da, ba, gero kalkula nahi nintzen, nire na, en na, na bizitzaren energia baina gehi hon ziburun pastu dutala, bai. Diez bat egiten duk boi Sortzat ez zira ziburutaka Ez, ez, ez Eta hori esendida zenta Tokikoak ezarenean Erreferentziak falta dituzu askotan eh? Dian der buruzkoak daula Gertakari batzuei buruzkoak Eta bon, berriak egin ditut, Baina Erreferentzi aur denborako gazte denborako Erreferentzi horiek ez ditut bat Eta egera nunbait Nunbaiteko asenditzeko ira gaurreko badura pizoa no badura indarra edo badura garrantzia eta osea bon. ja tourri de chevrenier gaituzuzuk ba ba ba sochtes maulait quoi mauletara nian bon maulen eta... moraguti far... une maulaine ta lutza gutti Guti. Ez baita espana honak, baina guti. <risa> eta ez ez gero handik fite bainan dara aldatu ginen, feni uh, orduan bizpeidurte baizik nitin. Eta gero familia nafarroan, eta, eta bizi lapur din, ba, kostan. Ba. Nasketa ondi bat. Nas, nasketa. Ona ez dakit, baina ondia bai. Eskoa lehitar senditzen zira? Senditu zira beti? Bai. <laughs> ez ba, betiere ez betiere ere, eh, nahi bat zuien, aniz bezara, pentsazen dut, uh, konzintzi, fe Euskaldun izatearen konzintzia berantago gukan nuen, eh, familian ez baitzen Euskara erabiltzen edo... Ez ah, ez, zuk beti... gaztetan ez duzu eskora... Ez, es, Ay... ez, es, ez. Familialu zairarra izanik ere horre amatxi, aragoi itatsi itatxi bertakoa eta uskara etzuten ematen, nire, nire amaketzeken uskara. Izbatzu, otio batekin lanian ariturik, ibainetako bidean, berarretan eta beste eta hauzuekin zerbait ikasirik, baina ez ez, familian etzen erabiltzen, horrean uskal du nizataren kontzentzia hori berantago hartu dut, ador zentzia baino piskalenago, amala homa urtetan, E, beraz, eniz beti Euskal zen ditu, baina gero hartu nintzen, bai, Euskal Herritaxan nintzena eta bide hori hartu nuen eta eskola talanduzinuen beraz uh, momentu hortan euh, ba mama ba, ala rote dekin sartu intentsen uh, Mendibiri elkartean go ani zeik iz, es, izan San ere. Eh, ba, prehistoria societe <laughs> <zelzen>. San <laughs> <laughs> Naio su uta uh, ulineu sela utan utan amarreko amaringudo hortan bazen elkarte dole nago amaia deitzen zen elkarte el kulturala hortik sortu zen ere usteute eh. senta ni Gero jakin dut istururi mende berri elka artea. La euh, por Ba, bayonan, bayonan. Mende berri elka artea, sortu zuten Oker euh, Espanize, Ojer Zabal anaiek, euh, Beñatek, bon, Beñato Ojer Zabal, Zerunaran, Gabi, Bela anaiak, eta... Hortan ibiltzen zientien, John González, eta orako... Aintzineko, Bela Unaldiko militante aversaleak, E, gero izan ziren uskaderian askotan gertatzen dena zatiketak. Abaia, bai. deia gara jartan. Uskaldunek badugu <risa> uh, fakultate hori badugu. Uh, <risa> ba, batez ere zaugarri bat, da kasko horrak izatea, ordean, bi euskaldun ematen dituzuel garrikin ba adosten aldute bidea, baina irugarren aldu delek, deia hasten da. Eta horrean, behar da horrek egindu euskaldun gizan ezbaikira desagertu, Mendeetantzeak, irresistenzia uh, hori iman dugu beti, baina ez dugu jakin irabazten ez baik da duz emaiten txekulan. En, ust, en ustez. <laughs> e, ez gure karakteraren, izare, izaheraaren, ez augarri horrek, bai du, onak eta txarra, eta iraun dugu, baina irabazi txekulan Beraz do, mende berri horretan izan zen uh, uh, zaktiketarik, eta ni ordean txartu nintzen, Eta, mendiberri elkarte horrek, elkarte kulturala zen, bainan la. Kulturara zen bai baina e, jendea berzalea ibiltzen zen hortan eta berzaletasuna lantzen zuten kulturaren bidetik e, gazter buruz zuzenduz batez ere e, mede, mende begirren lana zen euskarazko ba, klaseak ematea e, ikastaldiak antuatzen zituen hornean, Aeka sortu baino olenago e, mende begirik egiten zituen nolako ikastaldiak edo ikastaruak ilabete batekoak udan biastekoak e, esko la o Eta Bestalde, Mendeberri Elkartak, boulsa senzituen, Dembola hortan, sarkerri ematen duan, Dembola hortan, liseoetan eta basien um, uh, socio-edukatibuak, foy foyer socio-edukatibuak, eta horien bitartez, sorksenziren klubak, uh, eta Mendeberrik, sortu situen klub Pai Baske daitzenzenak, uh, Ravelen, Doñanen, Marraken, fin, marrakoen, lisekassen, ben, hoi ustut eh uh, Louis de Foix, Tony Tangousietan, en e, barnekaldean ustaitzen, altzentokietan sortzen ziren orrako klube bizkoiek. Ba, jende gazteak, en gaztea askarara, euskal kulturara eta abertzaletasunera ikartzeko beren gogo etatseran, to batzuetan uh, uh, klaseak eh uh, bakin garai bat ezu la pianne nta vila pianne eguerdiko partean dunskarsco klaseak akantua zanginiten eta vilapian, uh, e genitin, eta, e e eta itzaldi batzu eta jendeak kontsentizatu nahiz eta, eta gero itentzen ere um, eh klubi baskosi uien arterne uh, ola kantaldi bat urtean eta Baina lar lareun bosteun personabil zentzitina berdin, zenta barna tegietan bat zuten baimena, fenloxen zuten nehan baimena bai etorzeko basen ateraldi bat aienzat, baina barna tegietan anizien barnekaldeko gazteak, Eta beraz, bazutenak, ara, kantaldi horietan etxamendi larral, eta ospital Carrer eta lertsundi, eta horiek leete, balberde, eta orduko kantariak ibiltzen zen, eta harrakastara zuen. Kantua kanitz egin baitu ere, Euskal e, e, e, e, e Konzentzia Pisteko, abertzal, eta zahaltzeko, eta gu lan orta nari ginen, beraz, hori, Amabos bat urte edo geninian, eta eta berri elkarte hortan biltzen genienetan batzu uskara dunak ziren eta eta talde on batek ikasi zuen uskara orduan, e, orduko baliabide muritzekin, zenta da, denbora bai, hartan berameita itzunita ma burste ti largoiarte hortan ba etzenoin uinu euskaldik euskarazko uh, prentsagutibazen erria partez utzu erria targiar ziren orduko deia ba, ba ba ba e, bai bai si zentzugaru hori tasu nori zuen baina zeruko argia da zen eta hala gero frankoren garaiak eta ondorengo garaiak ziren eta euskal kulturan berpizkundea hasia zen, baina baliabidea eskasekin eta militantzia amnitz bat ba, zen, eta sartu ginen mugimendu hori. Elisa, tiagainiz bat ziren ere hor, eskaldun fede edun ere gaiten zen, zu gutiago, Elisa, ez? Ez, ez. <laughs> <laughs> Militantzian beraz ladiz eginditu zuzor, zure lehen urratxak, kagaitan alda, hori ba, ziretik zera ba, piskabat? Ba, ba. Eta jo, nola dintzira irak askuntzarat? Zita eskora iraakaso izan dira. Ba, nahi ofizialki. Ba, ba ba ofizioa edo horix askan atitu ni zuurttan, baina hori baino lehenago uh, nahizu mende begi bukatu zenean uh, elkartu ginenango uh, eta Guillermo Etxebergiriarekin ari Entzantzen izuntza horretzen, eh, gau <gulologiko> eskolak. Ba, segitu genuen naiozu ez zu, mende berri bukatutak gau eskolak uh, bultzatzen, uh, Arratseko eskola horiek, bultzatzen eta hortik um, uh, izan zen lehen bai uskarari kanpaina hori da, ustut larogoian da, ornun baita edo irudetan. Eta noita emezortzi do, bai Euskaldari kampania izan zen. Eta kampania horren bitartez hasi ginen lotzen berze errietako gau eskolikin. Eta gu san eta bi ginen bai baina gero lotura hartu genuen berze batzuekin eta hortik sortu genuen gau eskolaen gaurinakundea. E, gero e, gau eskola aeka, eta azkenen gau eskola izan utzi eta aeka bidurtu zena erakunde nazionala Euskal Herriko Zazpi Provinzia Takoak. Eta helburu argi batekin Euskal, Herria, Euskal Herriaren ber Euskaldunzea eta alfabetatzea, beraz egiten zient, korrinatzen zienta egiten zient klaseak jendea Euskaldunzeko, eta Euskaldun zaharrak, zaharrak ezadinez, baina tipitik, a, tipidanik Euskara sekitenen, sekitener e, Euskara batu erakusteko eta irakurtetarako bidea egiteko, naiz eta hemen hiperalnean anizek dira, Ez zuten arrazurik idakorretarekin erigari esker. Hortan uh -huh. sortu zen aekal arroiko amarkadan, uh, lehen permanente hartu genuen, lehen liberatua, uh, egualdeko terminoak erabiltzeko, lehen langilea, koldo eben zo izan zen lehen langilea, urte pare batez edo aritu zen, urte batez, inizuntza horroit, eta gero gu sartu ginen e, san goena galenik, eta gero ni, eta gero beste batzu sartu ginen, eta ara piskanaka aekaren egitura garatu genuen, eta zabaldu ere gau eskolak piskatenetan antolatu, eta, eta gero korrika, hirugarren korrika, laro gita iruan izan zena, horrek, ja, en ustez, Ekarri zion uh, bat iparraldean, ekarri, haintzineko bikorrika, piskatingo nito pastuzien halbezala antolatuz eta nekezk. Baina hirugarrena irabaki ginuen, ba, aeka indakzea hemen, hastea, 6 euren eko klaseak, e, fe, sei euren hasteko klaseak proposatzen, ordu arte, laukoak ziren bakarik, hastean lauren, eta egualeko izperintzia ikusita, ba, huartzen ginen, etzela nahikoa, e, euskara ikasializateko. Eta behaz, sei horren etara pasatu, kurika e, sei labete lehenago hasi antolatzen, piskat, pentsatzen dut, gara iortan benetan plazaratu edo zinez plaza, plazaratu zela eta bere lekuen zuela eta gero ondukoek leku hori handitu zabalduin hmm. eta zabalduin alekin eta etzain materialik, etzain dena behar zen hasematu? Bai, bai, bai. Ahal <laughs> bezala. Ahal bezala, ez egitek genek uh, gazteer uh, mintzatuko sajon nori, baina hagezu haritun telefonua genituen, demoran etzen mugikorik internetik etzen. Faxakoa ziren? Ez egitek faxakoa ziren. Ennuke eren bai ze hortamenik gero bai niuen nola idatzeko makina e, arkaiko horiek dena jotzen zen hortan, baina gero ondo urtan lan horrie tzen baliagarri. Berriz hasi behar zen, dena jozen. Naiozu, oaiko gishan... Ordinagailuan atxikizen duzu memorian egin dakolana, eta ondok urtean berriz alduzu, eta berri aldaketak egin erresten du biziki. Control-Z eta Control-U-B egiten duzu eta... Hori da, kopiatu kolatu edo... <laughs> etzen, etzen berriz dena... Et, et, et... Naiozu uh, esaldi bat aldatzea gatik, dena jo behar zen berriz. Bai gindugu. Bai. Eta kontate izan duen emaitzaz gaur egun. Bai. Aroitze tranxiste. Bai. Baba bideagindoa ekak eta zabaldu da ta bidea bado egiteko sulgetse brocaudi bukatua Uskararena baina e, inda bide eta zabaldu da ta eta segitzen dut hori bizikuntza da. Eta eskolaren zerbitzuko izan zira profesionalki ere egiten alda. Bai, gero. Askan, uh... Bai, gero aekatik eta aekautita do bouche passeio au terrain bouillant, gero funseguitu non klase maite, baina ez gehiu permanent bezala. Fe, klaseak classe de lan nere lanordutatik enputa gero sartu nintzen. Jaaskan uh, Bah, casi que rensaque estripousse de casualité. Ah oui. Bah bah bah, c'est pas une authentique pensature, n'est-ce que cela ne et la cachet ça a été qu'une formalité qu'il a dit et ta boe estripousse islanda. Voilà, il stripousse islanda et la cachet ben est-ce que on bicique la cachet descend tout. Transmettre ça Non la coida casela sinena? Odi ikaseg galatuak. Badakit, eh, banakien ondi era l'sinola. La <laughs> vasinuana metodologia, vasinuana uh, et sinuane beste bezala egin nahi, non uh, Ez, utxetatik ikasten eta utzak uh, astapenan se onis, uzanin segintut inditu dala. Eh, uh, barki tegin ditu uh, eta hortik ik, enjatu ikasten, baina uh, Bo helburua nuen e, eskolarekiko atxikimendua eta zabaltzea herat, fe, zabaltzea edo. Pasraztea, e, transmititzitzaa, gazte horiek enentsatu gaze horiek ez da horiek ez zuten hauttu ikastolan izatea, e, burrasuek zuten auto gui egin, Pixkanaka auto hori konsentedo asumitua izan dana eta batez ere beren heldu bizitzan euskararekiko atxik emendu, maitasun, eta militantzia ukantze zezaten. Pozten iz, uh, batzutan uh, atxamaten dut ikasle hori bat, uh, fein behin gertatu zaut, uh, ikasde hori bat, berxo, txapelik, uh, fein saio batean atxamaten, eta uh, izidazu hemen galatu nion. Eben, zuri edo zuri esker, etzeket nola <laughs> garen. Ba, nik eman omenion nion berxo zaletasuna, ba, bezik guntza. Ba, Ordean uh, dener... Uh, Baraakitzen zuetan lohtu pasahaztea hori, baina batzuei... Ardi badut batzuei Euskararik ikomaitasun hori edo atxik mendu uri matea, bambikain, hori zen elburua eta batzuetan lohtu dutala horrikin satispoz egon behar konizan. Denekin ez du lohtu barakitzen. Ituz hetzelfde utuz eh, emaiten hau eh, horiek ezutela utatzen ohi zaitea bainan burasuek bazuten militantzia bat mentuaz galtzen ari dira gaur eta beste mm, gauza batzuen emaiten dira ikastoretan hau ba, ba, ba. aldatu da gizartea aldatu da mundua aldatu da euskalerria ta aldatu da gure mugimendua ere eh, Atzo, piskataipatu gu nugu, elgarrikin garkoata, nikareten nautzun, menea, sehaskan, niezintzen, senditzen militante, mm. nire ofizioa zen, e, berriki irakurri dut oh, joan nena hastean azukaren gari oh, eta liburu orkazpen batzu, joan nena ekaitz bergarretxeren masusta erresimenta liburu orkaztu dugu, berriki irakurria dut, eta... Aipatzen du bere aukzarua, oia nahi ikastolaren astapenak, fein ikastolen astapenak, oia nahi ikastola eta orduko irakazleak orduko irakazleak, ba, maialen gerrat, maialen erribarren, maialen, hiru maialen zituzen gara. <laughs> eta, ah, hidu gara, bon, izena, bide gain, ara, eneko eta ah. Ama. Eta haritzen ama, eta Filipe Bidarrere, eta kondatzen duen orduko ikastola, e, ikastola militantea zen. E, librea, etzen normalizatua, e, e, etzituen frantzes eskuntzaren e, hertsapenak eta gainan, behaz ikastola librea zen eta erakaze hauek militanteak zen sinta lehne ari ginen gune deusekin edo anitz egiten zuten eta eta irakurtzen duzunen ekaizet dituen horutzapenak uh, garaia hartuko ikastolarenak bezikigunak dira senta ba, ba askartasun eskola ere bazen pedagogia bazen baina uh, libreago Gero hori aldatu eginda, e, nik ezagutu dut fe, asin intzen nean txaskan ez ginen e... Beti pagatua, kudan langabezian ginen, ursaf ez pagatzeko, eta beraz, zehaskak e ekonomiak edo, edo zahutzea omdie egirik ezitzateko. Eguer e, ditan ikasleak eramaten ginituen salabador ikastegitik errobiko kantinara, edo kanboko kantinara, norbaitek eraman behar zituen, eta txandaka egiten genuen hori erakasiak, eta gure landen boretatik kanpo, Eh, bilkurak eta bazienfe lan lan ofizialaren demoratik kampo egiten zen aniz gutiago egiten da gauza gizako normalizatu indira izan dadin dintxaskan edo aekan edo Oaie militante profesionalak dira hodian profesionalizatuak eh profesionalak militanteak dira ez dakit <laughs> niretzat uh, militantzia lana niretzat gure belaunaldiko entzat beti izan da eh uh, Pagatu gabeko lana, edo musutruk biziki polita da, baina ne hori ez ditzeko la musurik eman. <risa> Zune <militantzia de> truk. Ez, <risa> ez, biziki teorikoa erramolde hori, baina adiaazten du ez. Gana idu militantzian guretzat beti izan da, hori lan orduetatik kanpo egiten zen lana. Eta, guai, iltzen zait, eh, ahan nintzen dako militantzia dela, pagatuaren lan hori mundua berzalean egitea, izan da din, egitea, edo aikan, edo, edo ez egitzer zer egitu datan. Elkargoa. Elkargoa, eh. El ba, ez ez, hor bendezan azokari gire antolatzen, Eta ez dañor ordaindu adena, denek baduku, batute, e lan bat edo bat dugu, ez dugu lan ingeioza adina pastu baitu, lan ean arzeko, baina egiten dugun lan a, de... fe, ara, musutruk egiten. Ez debaldetan? Ez debaldetan, eta ez <laughs> alferik baina... Hori da militantzia guretzat. Mm -hmm. Hori galdu da pizkati espiritu hori, penadaz, eta eskoalerria ez da salbatua, eskoara ere ez, e, okerrera ere edo okerragora joan ditake, eta bada lan amnitz egiteko, bada niretzak gaitasun handia... E, Baina berraiz fenlengo... Ba, gero, beti badugu tendentzia lengo garaia kobeak ziela hori zaharzen markadadu eke lengo garaia kobeak ziela Bo, lengo garaia netzian denak militanteak ere baina... Uh... Gauza nintz eginda, ikastolak sortu dira, ikastolak sortu dira, ikastolak sortu dira, egitu da politiko, sindikalak, elbe eta bat, eta azten ditut gauza nintz sortu da. Bo, guai gauza horiek inbizigara eta berriak sortu berdita izke, eta eta batez ere gizartea ikusten dugu aldatu da. Uh, Sistemak anitzekartzen du jendea konsumitzela. Personak baino gehiago konsumitzahileak bihurtu gara. Eta individuaz, individuaz, ba, individualizatu egin gaituzte biziki. Bakotxa bere ari, ari da, bere interes, bere, bere bizi partikulara. Hau dean bizi behar dugu denek eta bizi personalak ukan behar ditugu biztanda. Uri ez dutukatzen, ez gu sekulanukatu, henean e, eta elkarrikin proiektuak edamatea, eta udida, militantzia, eta gude erigak berduena, odida. E, batzuetan anestesiaturik bezala gabiltza, e, porroska batzuek, e, lortu ditugun porroska bakanek edo guti odiek e, lukarturik bezala, eta Eta usotasun do, konfor batean bizigida, baina... Ez da idabazia. Ez da idabazia, eta gure herri arazoak handiak dira. E, eta lanak ere, letek egiten do... Dure do, do zerion doaz egizainek kantatzen zuen, bietago biko horretako... Batek, ba, gure herriko lanak... Handi dide. Handi dide, hastu handi dide. Baina egin behar dide. <laughs> Bausabat egiten dugu, eta gero aipatuko dugu, ere, justoki lotura kantu honekin, gorpilak sutan naho baita, motxila ogoita bat, unkitzen zaituen gai bat da hau ere, gero aipatuko dugu, integrazio bat zordea, eta nora sortu ziren, eta eh, motxila ogoita bat erra merda nafartar taldea dela? Bai, kantari edo musikari profesional batzuek sortua, trisomila eh, e edo down sindromea duten eh, gazte batzuekin, Uh, musikari profesionaloietan batzuek uh, familian baitute hunkiituak dira beren familian berian be biziki proiektu polita da uh, gizartean... Uh, Hartzeko talikutu gaiteko eta e, eta gozatzeko bidea zabaldu baitie musikaren bitartez, eh, handikapa duten eta askotan jendeak pentsa zen baitu, hori ba, handikapa dute beraz ezin dute eh, garai batez ushelzaindiak handikapatentzat do almen urriko personentzat ezinduak hitza eh, eraabiltzen zuen eta... Baldatu bon, da hori ezinduak, eh? Ez ba, da gehiago ja gaitan. Eh? Ez hori beste. Eskoha eskoha eh, biziki ah. eta, eta gure lehen kanpaina baina gero aipatuko dut. Ba, Itzi gazi bat zoratzen. Satizantsena ez berdinak ez ezinduak. <laughs> Ale, gorpilak zutan, Mochila hita bat. Mochilaak ez ezberdin manuzo ezagutzen, motxila goita bat, soazte uh, begiratzena eta ustud, bereen lehen diskotik izan zela eta geruzik bautera beste diskko bat ekinik, kide Downs sindromo edo 3.000 uh, uh, musikari eta profesional batzuk uh, pixka bat uh, kudeatzen dituzte lauek. Uh, begiratzeko da, biziki konzertu edekak eta egiten dituzte, eta justokin egine nuen onteragin, dadiz uh, ahosagara gurekin baitzaitugu, eta ta integrazioren integrazio, integrazio batzordearen hastapen horietan indar ainitz, eman baituzu ere hor e, biestanda hurbilitik onkituak diren murakshuek eta parte hartu duzuela hainitz eta gero mugimendua zabaldu dela emaitzaz ajo izaiten ere gau hor hor zert sobermature Beharrezkoa zen, sortu dugun, garatu da, eta anitzen beharrei erantzun die, eta haure aekabezala aldatu da. Aztapeneko aeka eta oaikoa ez da berdinak, egin dute eta gure ondotik sartu diinek zabaldu dute, aldatu dute, eta egokitu dute bidea. Eta interrazio bat zordea, bat zordea rentzata, ala, ala, sortu ginioen, ginienean, edo ginuenean, hiru familien ingurian sortu zen. Eta, guai, ustu, teunetik gora, almenuriko, ezberdin diden ikasleak a, eskolatzen laguntzen dira, beraz, Harro ez, binean uh, bizik ikonten, e, e, ez gituk uh, izanen haika uh, sortu sortzen lagundu dugulako edo integrazio bat zordea, berrezkoak zien bide batzu zabaldu ditugu, ditugu eta batez ere harronuk ikusten beste bide horiek ez da guk utzita bide horiek segitu dutela, eta guk edo hortan ginenak uh, astapenean, hmm. Ez gara gehiago hortan adi, baina bideak segitzen du. Eta hori da ar bali madu arrozeko razoinik hortan da, hortu dugula, segitzen dula, bideak zabaldu dela, egokitu dela, eta haintzina duela. Iritzia aldatu dela, ere, xoraz ere, eta indar hainitzen dela, ere, integrazio bat zordea beha ikusten da, laguntzen aldera manera desberdinez, lehenu bazen ilabete bat uh, zointan bai, laguntzen bai. zen, horai, ikitalde hainitzen egiten dira, bila eta bila bezalakoak aipatzen bai, dira bai. ere, zinez, haundituz joan da, baina beti eskaxak hor dira, beharrak hor dira, Astenko. Ba, beharrak hor dira, ez den borroka badan, Uh, beti horre egon behar da eta horrez bat gara garen burrasoak eta burrasoien laguntzaileak, behalak gibilerat egiten da. Hortan, uh, iritzi publikoan gauzak aldatu dira, ustu tabertzale mugimenduan eta edo euskal mugimenduan uh, presenteago dela lehen baino gai hori. Uh, gero guk sortu genuenean eta lehen kanpaina egin gintuuenean harritu ginen ikusteazon bat jende Euskal mugimenduan, guren gurian hunkitua zen gaiarekin edo bazuen solidaritate bat uh, gai horrekin. eta behar bad da integrazio batzordeak ekarri duena izan dakonplexuak kentzea gai hori karrikarat edo plazarate ekarza bahen. Uh, etxe batean bat zelaik, almen hurriko persona bat oar bat etzen zora etzen baitez badauntza ikusia eta e, tendentzia gehiago zen gordetzera erakustera baino eta gu behar bada gure lanari esker e, lortu da pentsa batzea jendeari babai, e, almen diferenteak dituzte bai, baina almenak dituzte e, berzek bezalako eskubideak Medioak falta eta medioriek eman behar dira, beren leku oso hauk handezaten gizartean. Eta, etan, fena ibat ustuguk beste Euskal Herri bat sortu nahi du Euskal Herri Euskal Luna eta Euskal Solidarioa doi dikia inklusibua. Eta borroka hori importanta izan da, da, nolako uskalerria nahi dugun erakustea. Biarko uskalerriak ez du, bazter utzi behar, ez urria duena, ez bede erritiki, ez datoren etortkina, eta ara. Mm -hmm. Beaz, erakusten dugu gure ekintzetan, gure obretan, bainte errazo batzor da, beste borroka batzuekin nolako uskalerria nahi dugun. Ha mm, handik handik izan da ere eban militant laguntzakartzen duzu militante ez dakizunez. Handik izan zenboraktan uh, de, sortu genuen uh, kolektibo bat nahi duzu zenaba ez ginen bakarrak uh, handikapa do, almen eta handikapahalmen urgeitasuna jaloanari gine, ginenak integrazio batzoredearen berezitasuna zen ikastolari eta ikastolan eskolatzeari lutua zela baina bazien beste elkarte batzu bak la crisalide del carterage considère les nagotiques à lisena autisme tête de cordobaska aurrera tuen hor sortu ginuen Lako kolektibo bat, eh, batez ere eskolatzea diburuz eh, indar egiteko, eta hausitan ba, ere eman genuen gobernua eh, gobernuaz, eta gaur egun hortan da ere, handikapar harloan bada MDP-asen eh, Mezuan Departamentale Person Handikape Egitura Oficialak, unek ematen du eh, eraten horbako txaren kasuan nolako laguntza behar, luken, edo behar duen, zer den eskubidea duen, ba, pro da gero gubernuak ez dituela eskubide horien bermatzeko eh, medioak ematen eta beraz hauzitan auzitegi administrati eta eman geuen eta irabazi genuen ere. Ha, handikekin handikekin be.. Bai. Hmm. Eta geor, azpimaratu behar da, ebak, ezindua, e ezogu eran behar, gehiago, ola ofizialki emanazuen, haipatzen eh, ginduen justo eh, kantua eh, entzien eh, eskualtza indiaren iztegian, aldatua izan da hori? Bai, bai, bai, bai, ola, haipatzen dute desgaitasun edo dezgaitasun funtzionala, feo lako barbaro bat. Ez eh. dakikun, ola, eran dukere, ez tane hor... Ben, haiozu, lehen ezinduak itzorrikin, ba, e uh, ba guz ginen... Uh, bate konten zen bakotza gure heralditaten ikusten genuen, e, bon, gure semeak badu e, almen uritasuna e, daun sindromea dott trizu mila, baina eza bat ere izinua diferentea da e, gaitasun batzu ez ditu baina beste batzu bai. eta guk ezitugun gaitasun batzu ere izaten ditu ze askotan. Gu ditugunak ez dituz denak izaten beraz e, ezin du errata biziki negatibo biziki kanpoko begira da bortitza da Norbeti, norbetik gaita ezindu hasi denetan hori ez da, ez da hala, ezta egia, eta gure lehen kanpaina izan zen ez bedinak bai baina ezinduak ez. Hala ezberdinak dira, eh, batzuek gaitasun gutiago beste gehiago, baina eh, gurekin bizitzeko gaitasuna dute eta luturat hiteko Eva Elkartea dekin, eh, Eva Elkartea Franceses, eh, Francesesko Siglada, da espazo de vi por adult handikapet, behaz eh, Eva Elkartea horrek huita uh, amarrurte beteko ditu hartel gu familia gisan du uh, uh, uh, la 15 urte rubil dugunien el cartortat zetan aniversou pensa sendo todia aski partekatu dela almenuriko burrasuen artean estetike uh, edo Zure aurraren handikaparen berri duzun pundutik, badak ezkabat, soxen e, dena zure buruan eta etzaituena guzten, da, eta gure ondutik, gu munduntatik, egin garenean zer bilakatuko den gure aurra. Eta, beraz, gutiela moz bat e, Integrazio eskolarra landuta, eta gero mundu profesionalian sartuta, bo ordei abadira ezat bezalako egiturak, edo lehen gozeate, edo e, lan babestu egitura batzu, bo, gure semea horretan aria, baina ari ginen ba, baina bon, lan abadu, e, baina egoitza etxean dugu, eta bo, eta beraz, duela, mabosturtea siginen ebarekin lan zen, Euh, y bil bid Lou et Sand degoût eta azkenian aurten e, ben duela biurtedea bideratu genuen baina aurten hasi da egoitza autonomo e, autonomo bat dukaiteko proiektua bos lagunen zaz ben, bos gazte dira heldu gazte handikapatuak dienak e, ziburun sortu du, dugu bias, ufiz zorkatrasa lemekin batera eta orbi zikiarrera egindigute ona egindigute eta lehen eba haiekin lannean baita frogatu du bere kaitasuna ebak egiten ko lako, lako eh, foyer de bergement, do foyer de vid, edo arrela etxeak, edo, edo bizi etxeak, eh, badu berziburum bertan, lehen urunian zena badu baionan, badu eh, azparnen, eta evaren, eta proiektu berri bat izuran, ere egiteko, eta evaren elburwara, hori egitura, giza nebria duten, egitura tipi batzu egitea, Eh, ez horako uh, egitura eh, ondiak, erralduiak eta azkenian personal bilakatzen baita zenbaki bat edo hm. Ez da kasuan, e kasua, eta bak kasuan, ez da hola gertatzen, eta hori mentalitate horrikin biziki ados ginen, eta bizki horribilzen ditzen dugu, eta genera langileriaren e, tratamendu mm. ofen tratamendua, kudeak eta ere biziki soziala da, e, eta beraz, betetzen zituen guretzat puntu guziak, no, baldin zaku zeak. Mm. Eta, ara, eta hula sortu dugu, beraz baita proiektua, eta... Hala, baitan, eta egin ikustea da, ekustea, lehengo integrazioa bat zordearen agertzen ziren, xanti uh, edo naia batzu, ere, hori, uh, haunditu baitira, eh? eta autonomak izaita, eta zeposa ekartzen dian, ere, horrek, eh? langile bat izan ikan, ere, uh, aski autonomia emaiten diezu ere. bai, bai. Ben. Gero bakruttzaren uh, gaitasunen mm. arabera batzuek laguntza gehi behar dute, beste gutiago autonomoagoak beira, baina bakotsxak badu bere apartemendua eta badu no aspeit uh, burgasuen uh, lana edo zaintza ordezkatzen duen persona bat, ba, ingineaz okupatzeko garbiketa, zaafarieta, zeruzketetaz eta mm. eta gaueko zainketaz. Mm -hmm. Egin dugu musika pausa bat behiz ere, eta ondutika aipatuko dugu azoka, eh? larun bat untako... Uh... Ba, berra da, ba, piskatrakatuko. Eta bai, ba, liburu eh? disko azoka famatu hori. Baina palestinari nahi zinuen mehrikizka bat egin kantunekin, eh? Ba, ez, bai, bai, bai, zenta... Ez dakit, eh? abertzale gizan, edo fenuzkaldun gizan, edo munduko erritar gizan... Eh? Ezintasun hor bai ezintasuna sentitzen da ikaragia, eh bat edo genitsu genutzilogata dira gertatzen gure bigien aintzinaan eta ez da mugitzen. Jendea bai eh joannen asteburuan izan dira manifestazio handia Donostian ta eta Eta irunian, egu euskal errian lan niz da jendean, hemen ez dut atxemaiten fentzaiti duri. Eta, eta indiferentzia da nagusik izartean, pentsazen dut, eta ikaragarria da gertatzen dena, eta jendeak begiak ireki lituzke, eta altzatu sarrazki mm -hmm. e, hori geldidain eta genozidio hori geldidaino eta ez da giziken du uh, ondoko belaronaldiek uh, galda galdeskatuko dit gutenean zer egin duzue hori gertatzen zelaik uh, lochatzikola senta bisikich auza gutie item baituko mm Leben Palestina, O Grossa Sionisten, leben, leben, leben Palästina, leben, leben, leben Palästina, leben Palästina, O Grossa Sionisten, Vi har skörnat fedet Vi har pluggat citronerna Vi har pluggat citronerna Och pressat Jo listen, wir fallenst in auf Rossasionisten, und wir hastat sinarmon, und wir hastat sinarmon. Soldaten und Polizier, Soldaten und Polizier. Hebe, Palestina kofiak emanik hemen, Palestinaaren aldeko kantua, Ladis Agosagaraik autatua, eta segitzen dugu, Ladis azken e, bide susena dugu, aipatzeko bistan dena, izanen den dena, ziburuko eskual, eskual liburu eta disko azoka, dia, eldukunok. E, bakara eskualegian, eta e, eskualaz bagara, Bakarra Euskal Herrgian Euskara uh, Utzeezko Euko di, di liburu disko di azoka ez, ez ez be oh, sortu dihau do nule izeneko sare bat, baduk beste zorziitukitan iparralan bediansaran egiten den ez idaz lehen bilzarrazeneta hau ez duk Euskara huttzeezkoa baina urgian egiten den ikusi miikusi uh, aurgaze literaturako. Eta azoka, guri uskara utxezkoa da, eta badira beste zazpitukitan, bastanen, gipuzkoako laupapostukitan, bizkaian, tala, uskara utxezkoak dienak. Guti funtsan, behatzi bakarrik uskalerri gusuan, e, ez da haunitz, hor erakusten nikala ere badela, uste integratua dugula, denek e, bortzat zerbait egiten dugunean elebiduna izan behar dela edo francesa eta espanola ere behar ditugula onartu, eta uh, promaduk hori egiten badugu, ba bazkenian beti dela uskarraren kaltetan, ustute helibitasuna trampa ondi badala, nehitzat, helibidunak uh, personak gituk, meniak gizarteak ez dira helibidunak sekulan, gizartean bizkuntza direnean bien arteko borroka do leia baduk, diglosia erraten dute lingüistek hori, eta erran Ba, e, Nik pretseski irakazen nintzarek espikazen nien e, ikazdei ba, erribatean ezin dira bi errege edo bi erregin izan bat sobran beti batek bestea bota nahi du e, tronutik eta gauza bera gertatzen duk hizkuntzen kasuan e, espazio berean, eremu berean e, gizarteko funtzioen betetzeko bi izkuntzak direnean ba, ez da hori kalik sekulan helibitasuna trampa utxada Hala, guk e, sortu genuenian e, ziburuko azoka, argi genuen astapenetiktik eta argi den euskarra hutsezko azoka dela. Beraz, bederen ukandezagunu egun bat ziburun, euskarra hutsez iragiteko plaza ardezan euskarrak lasaiki, guzuki, naturalki frantsesa eta espanyolarren interferentziari gabe zerudeuz francesa eta espanolaren kontra baina izkuntza dominanteak eta zapalzaileak dira gure kasuan behaz uh... Bo, atxar ardez daun, arnaz gune bada, e, e, itzurianiz erabiltzen da, ba, arnaz ardez daun, justifikatu gabe, zerratikuska zari eta itzultzera behartuak izan gabe, e, aspertoan duk itzulpenekin. Se si hor da, guk bezala, eskola asko elgarrizketak lehen esten baititugu, ba, izan dituzola oagak ere? Bai izan dugu kesatu denik, edo, edo ez duena ulertu eta guk ostrasizmoa pratikatzen genuela errandigunik, edo diskriminatuak atzailean garela, eta bon gure elkarteko feantola atzaileetako batek, madizu beldiak, badu biziki erantzun polita horrentzata. E, hori erantzigu diskriminatuak e, senditzen zela, ez baitzen e, edo e, liburu elebidunik onartzen erantzuan, be ongi etorri gure klube da, hora zuk bizitzen duzu egun batez guk, ukarteu uchuan bisitzen duguna. Dienez baita ohitzen uchteu uchuan bertua garrela gurea ez den hizkuntza batean beti zulpena egiterada do e edo, edo bizitzera Mhm. Mm Seigarren igizua du eta eskoa bada eskoraz bagara beti lema unekin. Bai ba lemodi hautatu dugu hortan aurten ba, erakusteko zentra jaseras eginen eraiten leian ba, ez duguko kasmatuti binen euskarak egiten gaitu eri eta batzuten nahasten dugu euskaraz zaritzea ba uğrat autu politiko mandela Eta uskara zaritzen garen bakotxean, ba, asimilazioari ez ez egiten dugu, edo egiten dugu. E, beste bide bat hobesten dugu elkartasunarena, auzulanarena lehen aipatzen genuen konsumitzaile individualista bideo horren kontra, eta afirmatzen dugu, edo baiestatzen dugu, herri bat garrila eskubideak ditugula. Eta horren batzorik eranen dute, ba, liburudisko azokat, horako mami ba, politikoa maten jozue, ba, izkuntzaren gaiak osoki politikoa da. Eta etxai ditugun bi estatuiek, Euskara suntsitu nahi dute, e, gure eskubideak ezituzte zautzen, zangopilatzen dituzte, urte hori behar borrokatu, E, hemen iparraldean hausitikietan ba, Euskaraz hartzeko, edo aztergetak Euskaraz pasatzeko edo erakaze postu gehiago kaiteko. Egoan lehan berriz, bentsan ba, afarroan Euskaraz ikasteko eskobidea ez da berrematuan afarro osoan. Komunitate autonomoan ba, sekulako eraso Euskaraz foboa bada azken aldi guietan hausitikiek e, hartzen dituz erabakiak erabakiak Uskarren erabilpena dea murritzadena ono gehiago murritzeko, ez dugu gure gaintasunik. Eta hori, bizikiarri espikatudu Macronen dakari frantzesak, joanen azaruan frantzesa akademian egindako diskursu batean, erran baitu, baitu frantzes nazioa, frantzes izkuntzak eta estatuak dutela fabrikatu. Fabrikatzen duzunean, da zerotik e, eraikitzen duzunean, zerbait behaz, Frantzia Franzia fabrikazioa eta nola fabrikatu da basa, menpean hartuz eta suntsitzen entzatuz jaranik fe kolonizatut dituen nhermuetan zeuden hizkuntzak eta herriak eta Britania Oksitaniera Britania Oksitanera euskara katalanera eta bez argiki errandu Macronek eta nehoz da sobra saldatu baina biziki diskurso politikoa hindu bez Berak argi utzi du hizkuntzaren e, gaia osuki politikoa dela. Uhum. Fite erraiteko ez gira programan txartuko, hori atzamaiten alda interneten eman desan, baina ordu dutegia eta beste informazioonei praktikoak ladis larun bateko? Hora, larun batean goziko amajetan idikiko da, beraz, azuka, aurrela harko sari egindako menaldi bat enbitartez, eta gero zubiburu bada mainninguru bat beti entzatzen gira irazek gazte bat eta e, lengo gazte bat Elkartzen mainengurian, pizka beren esperientziak partkatzeko, part zaharra gertatuko da, eta gero, e, eguerdiko oren bat arte edo amaretatiko oren bat arte, badira, ba haurentzako e, ikusgarria, liburu horkezpena, konzertutibi bat, eta txaldean ere iduetatik zazpia karte, badamanera egun osoan, Ba, azokan bertan intzuli batekin eta liburuak erosteko sorzaileak, e, liburu daudiskoak erosteko sorzaileak sustengatzeko, behar ditugu sorzaileak, behar dute guri sostengoa, eta gero euskal kulturaz gozatzeko, uskara utxez egun osoa plazartuz. Kontzertu eta beste, oremat eta hiruak artean pausa delarik. Mil esker hainitz oh, yeah. ladiz agosagarai Eta azken hor bat, pausa denboran, Euskal Herrian Euskarazek ekimen bat e, ekitaldi bat du, jauziak Euskararen alde, horren e, bat erditan, beraz deitzen duku jendea ere parte zera, elburuak parte ditugulako. Euskararen aldeko jauziak eman behar dira. Untxa, mil eskerrainitz, ladiz, besta aldi bat arte? Mil eskerzuri, eta gara bat bat arte?